Eguno, ba, lehen lana abietu zen aibaren ingurian, denek ibaguntan koste baitzuten ainitz etxe utz bat zela. Eta entzen lan bat hor uh, kustea etxiguziak uh, ziren etxe hutsak hiru egietan. Eta kustik gineen, eunanako oia baino gehiau, agunt ursak zilela. Egan aibaita ez zela jendeik bizi urteat baino gehiau untan. Otaik no, abietu ginen, bon, lan uh, pf, izieriko... Lana animaleko lanak aldeiten duen uh, urras bat. Eta uh, emeki emeki gai ya uh, joratuz. Kusitugu badide proposamen batzu, aterabide batzu, txipiak ez dira etxe guziten egiten ala pentsiaike. Baina uh, kusitugu nola hor bihotz goginan egina izan den uh, urratsori da uh, UFS Office Fonsi e-Solider. Egan nahi baita uh, Office Fonsi e publiko egitura bat, PFLarena, da uh, etxearen, edo lugaren jabe, lugaren jabe. Uh, Numbaitan nu uh, etxea eta lugaren uh, balioaren iruetaik bat da jabe, uh, lugaren jabea, OFSA. Eta uh, beste gainatekoa, iruetaik bida, etxea, da uh, kuple gazte bat, Beraz, bere aurrekin, eta kuple hori da uh, maile gu baten bidez, uh, etxean jabe. Eta lotzen du privatuak, uh, gazte kuple hori, eta uh, publikoa, OFS, lotzentu uh, operazioen hori esker, eta berak nahi bali madu, odeon, zer egiten aldu, nahi badu againatu garaja bategin uh, lanak egin, denak egiten altu nahi dimezela galdeinez edo EPFLari, OFS hori, galdainez uh, baimena, baina bosta problemaik sekula, e beti egitenakotu uh, bere uh, lanak. Eta egun batez, saltzen badu uh, beharkotu geitu zer uh, bere uh, aginatziak, uh, geitzen du uh, bere uh, etxain eroslea maileguari, uh, du eta saltzen du prezio hortan. Ez du libro uh, spekulazionek, ez du xaltzen halkari huau. Hu. Salbu, uh, biziaren, uh, biziaren presiua goratzen bada, hori akzenute, konduan bakarrik, beran ez da libro saltziak ari hau. Eta OFZ hori beti uh, izanen da, jabe. Hara, bon, ez da etxe guztietan egiten nal, etxe emplu hori, behar, biziki, biziki interesanta da. Hora... Uh, jabe bilakatzen da, uh, baitezpada aberatsa ez den uh, kuple bat, uh, eiten du mailegu bat, uh, bizitzeko gizan, eta horak zengira uh, mailegu hori uh, dela egin batean lehen uh, bere uh, luai erra baino apalau nola izbait, bere etxea againatu du, izan dira obrak lantzeko, obetzeko konforra etxan, eta, eta, eta, eta alare againatze hori eta etxeain bieta ekiru erosi du, hordian, eldu da alare lehengo loa ierra baino apalau. Eta lehengo jabek propositotzakoten erostea, prezio batean unatxe maitean ginen izierikario. Eta etzin, etzin maire guara aski izain, etzin, etzin erostean alitzainko. Mm -hmm. Niko, hola, sistema berri horrekin, uh, be, da, jabe ere uh, ezbaitezpa da, uh, moien hain izduen, benen ari da gizona, eta uh, ara, ez du animaleko moienak, benen jabe bilakatzen da. Mm -hmm. PFLN uh, lantresna hori bizitegia deitzen uh, da, eta lehenbizikoa da, hemen izenpetua e, izan dena, gerostik, uh, beste uh, etxe batzu ere, hola, uh, erosei dituzi, erresa saltzalearekin um, hagemanetan uh, jartzea alde batetik, eta ba, nunbaita komeatzea? Lan hori, enginilaika ibana, uh, segitu dugu guk, gure egian ba bere egian zekitu du lan orokor batekin ta hiru egien artean bakutzak bere egian autetxiek egin dutelana zoin ziren etxe hutsak uh, argi etxeginena laguntza bat une étude uh, architectural ara uh, architectoak pagatia dira uh, kitoyda l'étude architecturale uh, erriel cargoie école rico erriel cargoie esker Eta, haurdean, autatu genietin, uh, lau etxe erribakotx, nuen behar zen, eh, nuen etu darxitektural. Uh, bon, behar zen, gero gilean proiektu bat, edo jabeek, berek proiektu bat uh, alokatzeko gazte batzuer, edo hola, edo bestena zehriak proiektu bat, uh, berak eginez, eraikiz, eta alokatuz, edo uh, etxe gisa edo beste proiektu batetan. Eta, eta, edo beste da, avek de baior sozio. Uh, HSA, Habitat Zultat Atlantik, da, erriek karkoaren uh, baiorra. Edo, ofiz 64, da, departamentoko baiorra. Horien lanada, etxea ahainatzea eta alokatzea. Uh, Prezio uh, sozialetan. Uh, Errena, uh, ibaita, emengo diendek, eunanako latanoita marrak, eh, uh, sartzen alde dela aportamendu horretan. Da logeman sozial, baino gehiau da uh, um, logeman konvenzione, lagundia diren uh, lagundia diren uh, ahainatziak eta duku, obliatzionea bada uh, argunt, uh, arrozoinean alokatzea. Eta hor bat proiektiak, eh, edo izan dain uh, aurzein degiain handitzeko, edo etxe xa uh, xa ager buruz apartamendiak uh, askifite orai, Er, lantzatiak izanen dira hemen erriain, erdi-erdian dian etxe undi batean, 6 apartamendu eginen dira xaharrak errezibitzeko hor, giro goxo batean erritarren artean edo beste proiektu bat badugu ere, beste etxe batean hiru apartamendu bon, etxea utza izan ez, iru egiteko, eta horietan denetan estudioak egin dira, estudio arkitekt Al, est, estudioak zeiten altzen baknean eta hori dena, eta bizten da, jabeekin e, mintzatu gira, boainiz, e, mintzatu gira, Ara, eta denetan e, zinez e, Prezio agunt arozoineko prezioan uh, erose ditugu, edo uh, Ofis 2004aren bidez, edo uh, EPFLaren bidez, uh, agunt egin dira Eta zinez plazer egiten da, uh, salduduten familien espiritia, uh, badakitea. Mintzatu gira hainitz eta beti uh, sensibilizatuz. Be, ondoko kariuei salduz, erriko gazteak ondoko egunetan ez dutela erostenal. Zeren, erreferentzia bilakatzen da azken erosketak. Eta e, eta erreferentzia hori soberako ditzema da, erriko gazteak ez dut erostenal. Eta hor dion, uh, bon, biziki kontengira gira, presioa rosuenean eginda, biziki kontengira gira, eskerzen ditugu familia horien izpilitia. Eriain alde hartzea eta ondoko generazionek erosteko gisan ahzea laneana. Arbonari itzultzeko, pentsatzen duzuzuk, erriko etxeak lan hori ere man behar dutela, denek? Bo, izi erriko gai komplikatu da, zeren doaikai uh, bakotxeak uh, unkitiak girelaik eta badilai gisa saltzeko kario, doaikai uh, reflekza hori da kario hau saltzea, ez dakit? Baina, izi garrineke da, lege mailan ez da aterabide gutxi behizik mementuan. Bon. Lan trezna guti da, hortako? Lan trezna guti da, bada, uh, enpoak edo taksak goititzia, eun horreko irutu noia, baina, ainiz dirudinain dako, ahont, hori, uh, zumait mila euro horiek guti ez omen da, bate, keskagarri, beraz, patzen duizte, hori, hori da, trezna bat. Um, agian, uh, kuxi ze problemak bilakatzen diren gazten, uh, gazten, uh, gazten dako, atse maiteko, apartemendu bat edo etxe bat, eta ze presiutan diren. Be, kuxi ze problemaden ere uh, Frantzia bestea nizlikutan, be, agian lege batek horiek uh, denak uh, ubeki kadratuko gitu, mementuan ajunt lan treznak uti da. Uh, edo legeet jesnak uti. Hor diak, uh, badidea ara, egi bakotxeana, segur dena, egiten aldena da, Etxe utx horiek usi zoen diren, jabeekin mintzatu, ja jabeak prestiren uh, berek uh, alokatzeko gazten dako uh, utxa usteko orde etxe horiek, edo baior sozial horiekin arzalanian, edo egiak berak uh, proiektuak, bon, ara horiek atera bide batzu dira, ez da denakonponduko, benan beti etxe utxen nomrea txipitzea segur dela atera bide bat uh, ara, spekulazioneri kontra joaiteko. Ez da bakara? Bo, horrek eh, berri onak ekartzen ditu, eh, lano hori esker, bankako jendetza ere, emendatzen, edo mantentzen dela gutienez? Ba, elburia da azteko estipitzea, zeren egin eh, bat etaik behiti... Kusten dugu ze arazoak izaiten aldiren bai eskolean betetzeko, hau bon, zeindegiak eta sechbitzuak. Kusten dugu gazteria gutik gero uh, gure egietan, eta gazteria guti delaik ikusten dugu mementoan ere beste handi bat da enpleguen, badira enpleguak uh, ibarrean eta eta lang, langileketa gailtza, zeren gazterik ez baita ere egian. Oden beste enunbaitetik behar dira gazteria edo langileria eta Ara, ordean, uh, dinamikat eta gira nahi ginduken alare <coughs> puskat emendatu demografia horien denen uh, txekitzeko eskola eta ejiko eta eta lan ean agarazteko emengo, emengo gazteria mm. Eta hori, eta hemen txorzen dena hauga, hemen ahonditzen dena, beti ahi jau da, hemen uh, laketzia, uh, ezen eta kanpotekin batzu. Hori da demografia eta kuplegazteak eta uh, albezen bat uh, karraraztea, hemen uh, azteko larean, hemen ahizanez, uh, eta ara, uh, nahi dugu ere laren ahitiren jendea uh, karrarazi, eta hemen baita lare, lanaren kultura. Michelo Zafren, esker mila goiz behin partzerturik. Mir esker gainitz.